Ну, «Ви, очевидно, не туди потрапили», – трохи роздратовано сказала вона і хотіла покласти трубку. Але та встигла ще запитати. «Лідія Федорівна?» «Так». «От бачите, все гаразд, потрапила за адресою». Ще зашипіла слухавка і на цьому затутукала. Її, напевне, поклали. І Лідія теж поклала свою. «Хтось не має роботи», – вирішила вона, затримавшись поглядом на брудно-білому полиску телефонного апарата. Та незабаром вона швидко набрала номер домашнього телефона. До нього проте ніхто не підходив. Очікуючи, вона навіть знервувалася. Аж нарешті переривчастий дочин голос. Такий він буває в неї сну, невдоволено посипався з у слухавку – «Ма, це ти? Що тра? «Я-я», – «Я, я, підтвердила Лідія, – «у тебе все гаразд?» «В нормі? А що? Ти Вадима чекаєш? Його не було, і, по-моєму, сьогодні ще не дзвонив». «Ні, я не про нього. У тебе нічого не трапилось?» «Що зі мною має трапитися?» Дочка явно зіснув. «Ти нічого, ти спала, я тебе розбудила?» — лагідно запитала Лідія. — Я вже впоралася з уроками, і тепер музикою займаюся. — Аж сюди чути. Лідія вже кпинить. Від дочиного голосу їй стає затишніше на душі. Але вона наказує майже суворо. — Дивись мені. Не запізнись, бо ти і на другу зміну примудришся заспати. — Я не сплю, — дражниця дочка Материним словами і на тому рве розмову. Лідія досадливо прицмокує, але щем невиколупаного споміж зубів шматка притлумлюється і щезає в ній. У дочки все гаразд. А в обід зателефонував Вадим. Лише на хвилинку відразу застеріг він. Що в тебе? А що? Ну, я питаю, у тебе все гаразд? Притиснув він голосніше і замок. І вона здригнулася у тоскному перечутті. Ці ж слова не то сама недавно комусь говорила, не то вже від когось чула, що коюсь закляклою скивицею сторожко відгороджувалась від його пекучого приборкованого дихання, а жарто й проникає її до горла, до рота, гірчично пересушуючи ковток і подих. «А що зі мною має скоїтись?» голосніше захрипіла тим жаром і вона. «Та нічого, нічого особливого!» Поспіхом метушаться його слова і знову щезають. «Чо ти мовчиш?» «Я не мовчу, я говорю!» А він знову замовк, наче провалився в прірву а вигулькнув ізнагла оцими словами Вчора моя нахвалялася добратися до тебе Що той жар що мить тому вливався в Лідію з його насилу стримуваного дихання опинився тепер десь долі і підступно пішов на неї знизу млосно плавлячи і розмиваючи твердь її ніг Ну розумієш вона Хоче зустрітись. Ну, тобто, познайомитися з тобою. Прагнув щось пояснити він. У Лідії вистачило сил вхопитися за стілець і підтягнути його ближче до себе. — А звідки твоя знає про мене? — спромоглася вона вимовити. — Та нічого вона не знає, — надривався Вадимів голос. — Вона тільки напускає на себе, що багато знає, а насправді ні бум-бум. Нічого певного немає і не знає, ти тільки не панікуй. Головне, тепер для нас спокій і витримка, розумієш. Завжди такий обережний. Сьогодні Вадим вийшов у ефір відкритим кодом. Ну, власне, це не телефонна розмова. Я лише хотів тебе попередити. Завтра буду в тебе і все обміркуємо, і зважимо разом. А якщо і справді що, бо. Вона може і сьогодні присунутись до тебе. Тримай себе в руках. І все, з чим вона напиратиме, не визнавай нічого. Лише нашого знайомства не заперечуй. Познайомилися в круїзі. Ясно? Мало з ким можна познайомитися в круїзі. Вона нічого певного не має і не знає. Зрозуміла? Так треба. Так треба тепер, а там все буде гаразд. Пам'ятай, я... я люблю тебе. Я люблю тебе. Нас одне одного, його слова ми тушилися дужче і дужче, а до Лідії дотікали обважнілі мляві, уповільнено скапуючи на дно її скаламученої свідомості. — Чого ти мовчиш? Вже він горлав у трубку. — Я не мовчу. Я слухаю. «Та не лякайся ти!» – благально голосив Вадим, очевидячки взагалі пожалівши, що зателефонував їй сьогодні. «Не бійся!»